Круткий був у гетьмана коник», – сказав Оливка. «Пане Оливко, зібралося в мене трохи золотих грошенят, і я хотів би відшкодувати гетьманові коня. Посовітуйте, як це і де можна мені зробити. Татарські бахмати, я вже дивився, йому не підходять. Мілкуваті вони для нього, хоча коні й добрі. А на верблюді православному гетьманові якось воно не з руки». «А якого, пане Назаре, ви б хотіли коня на Ливайкові? Йому ж на ньому не в гості їздити до польського короля?» «Все одно, пане Оливко, але гетьман є гетьман. І повірте мені, я чимало в житті не дивився різних облич». Євнух примовк перехилив голову через черво і став дивлятися собі під ноги, ніби там під його турецькими запиленими і чигами спіднятими догори носками, Ті обличчя, про які він щойно сказав, усі вони були вже в землі. Надивились, той що? Та нічого, не піднімаючи голови і видно, жалкуючи, що почав цю розмову, відповів євнух. Ви, пане Назаре, щось не договорюєте, не відставав Оливка. А мені нема що договорювати. Кажіть, кажіть. Добре. Тоді я скажу. «Обличчя у вашого гетьмана від Бога. Є таке обличчя. Пояснити я вам цього не можу. Він саме той чоловік, який вам треба. Хоча...» «Що хоча?» «Та нічого». Знову хотів було замокнути Євнух. «Говоріть?» «Не хотів би наврочити?» «Що? Наливайку тяжко закінчить?» «І він, і ми?» Хоть цього я вже не знаю». «Та коня на Ливайкові треба підстать. Поможете?» «А як же?» «Поможу, поможу!» Думаючи про почуття від Євнуха, Оливка відійшов від нього на крок, обернувся до нього спиною і спитав. «Ви і справді бачили такі обличчя, як у нашого гетьмана?» «Ні, таких обличчя не бачив», – більше вагаючись, відповів Євнух. «Я ж вам, пане Оливко, сказав, від кого воно?» І це я знаю напевно. Оливка ще так постояв і, не обертаючись, зав'язав на шнурка під горлом сорочку. Ходімо, пане Назаре, до кашоварю. Що там вони? Бо скоро ж проснеться голодне військо. Підкручую на березі, покрадьки озираючись, чи ніхто не бачить, наливайко роздягся. Потемніли ми заліто руками. Він прикрив свій важкий чоловічий скарб і жиночі попереду себе розстрибаних жабенят по м'яких зазолених черевичках зайшов у воду. Вода мимовіль принишкла, і коли наливайко на неї ліг і випростав на ній ноги, вона обняла його. Тримаючись за продонні камінчики, Северин злився з водою так, що Месія – Пригойдавшись на берег разом із мурашками, гетьмана царя імператора ніде не помітив. Замість нього стояла під осокою біла його одежа, чоботи, два пістолі та шабля. Слиногубий затерп. Він з торчма підняв над рікою шию і голову і подумки заволав: Вим'я милостивого й милосердного Аллаха. Царю мій, де ти? Чи ти не втопився? Дзеркальні верблюдові очі відбивали водночас його власні двопалі ратиці – дністери хмари. Ніхто Месії не відповів. Усе навкруги мовчало. Мовчки бігла ріка, мовчки над нею скруче дивилися покинуті нірки осінніх щуриків. В міленькому зарічку один за одним мовчки ганялися жуки, бокоплави, Мовчки на урвища вийшов старий острозький, закутався в шубу і мовчки усівсь погрітись на сонечку. Вода і глина, мурашки і хмари, бокоплави і нірки, і князь – всі вони тлумилися на видноті. Не було лише царя. Месія надувся і репнув Від його зненацького гуку хльоснула срібним хвостом рибина і зеленими гудзиками прямо на нього сійнулися з приберега жабенята Якесь жабенятко Загавилося Рвонуло з води останнім І виструбнуло месії на губи На таке двогорби Не сподівався Від огиди його печінка Підкотилась під горло І він плюнув жабеням так Що воно розчепіривши лапки Залетіло мало Не на той берег Дністра Воно ще тільки падало На течію а по його душу вже вивалилося щось з глибини пащекою. Чи сом, чи яка інша біда, і жабенятка не стало. Наливайко перевернувся на спину, показав верблюдові з води ногу, і той, побачивши царів знак, на радощах брембнув, що було сили. З кручі на нього посипалася глина, а князь Василь закутався шубою з головою. Від побаченої живої наливайкової ноги Месія повеселішав. Цар його не пропав. З верблюдових невеселих горбів звалилася гора. Він послинив похололі після жабеняти губи і витер їх об передні коліна. Затим підігнув під живіт одна за другою всі чотири ноги і з легким серцем приліг з мурашками на м'якенькі зозулені черевички. Ліг втихомирився, недоспано позіхнув, та очі його не полишали стерегти бистрину, де відмокав наливайко. Месії доколюк ко животі закортіло води. Та ж ось вона, ось мерехтить перед ним чистенька й люба, Жебониті хлюпоче, леготиті туркоче під самісінькими губами. Подайся і цмуль її, цмуль, гольгай, смокчи її, скільки хочеш і скільки влізе. Перед тобою не якийсь там гниленький в пустелі оазик, а перед тобою любов ріка. От би мені ще кілька горбів про запас, або хоч би третій. Хо тоді, бо то я вже її попопив, попопив, Замріяно подумав Жлуктій. Та пити воду Месія не став, бо як би він посмів до неї хоча б доторкнутися, коли саме в цей час купався у ній його повелитель? Не смів, навіть про це не думав, хоча воно думалося само.